Розділ 6. На чергування біля опочивальні принца заступали опівночі, і Румата вирішив забігти додому, щоб подивитися, чи все гаразд, і перевдягнутися. Вечірнє місто вразило його. Вулиці були й занурені у зловісну тишу, шинки й зачинені. На перехрестях стояли, брязкаючи залізом, групи штурмовиків зі смолоскипами в руках. Вони мовчали, і наче очікували чогось. Кілька разів до Румати підходили, вдивлялися і, впізнавши, мовчки давали дорогу. Коли додому залишалося кроків п'ятдесят, за ним учепилася купка підозрілих суб'єктів. Ромата зупинився, погримів піхвами об піхви, і суб'єкти відстали, але тут же, у темряві, заскрипів арбалет. Ромата поспішно пішов далі, тулячись до стін, намацав двері, повернув ключ у замку, весь час відчуваючи свою незахищену спину – із полегшенням вскочив у передпокій. У передпокої зібралися всі слуги, озброєні хто чим. Виявилося, що двері вже кілька разів випробували. Роматі це не сподобалося. Може не ходити, подумав він. Чорт із і з принцом. Де барон Пампа, запитав він. Уно, дуже збуджений, з арбалетом на плечі відповів, що барон прокинулися ще опівдні, випили в будинку весь розсіл і знову пішли веселитися. Потім, понизивши голос, він повідомив, що Кіра дуже турбується і вже не раз питала про господаря. «Гаразд», – сказав Ромата і наказав слугам вишикуватися. Слуг було шестеро, крім куховарки. Усі народ тертий, звичний до вуличних бійок. З сірими вони, звичайно, зв'язуватися не стануть, злякаються гніву всесильного міністра, але проти голодранців нічної армії встояти зможуть. Тим більше, що розбійнички цієї ночі шукатимуть легку здобич. Два арбалети, чотири сокири, важкі різницькі ножі, залізні шапки, двері солідні, ковані зазвичайм залізом. Чи може все-таки не ходити? Румата піднявся нагору і прокрався навшпиньки в кімнату Кіри. Кіра спала одягнена, згорнувшись калачиком на нерозібраному ліжку. Румата постояв над нею із світильником. «Іти чи не йти? Страх, як не хочеться йти!» Він накрив її пледом, поцілував у щоку і повернувся до кабінету. «Треба йти. Щоб там не відбувалося, розвідник повинен бути в центрі подій. І історикам користь. Він усміхнувся, зняв з голови обруч, ретельно протер м'якою замшою об'єктив і знову одягнув обруч. Потім покликав уно і вилів принести військовий костюм та начищену мідну каску. Під камзол прямо на майку натягнув, щулячись від холоду, металопластову сорочку, вироблену у вигляді кольчуги. Місцеві кольчуги непогано захищали від меча й кенджала, але арбалетна стріла пробивала їх наскрізь. Затягуючи форменний пояс із металевими бляхами, сказав Уно. Слухай мене, малюче, тобі я довіряю найбільше. Щоб тут не сталося, Кіра має залишитися живою та неушкодженою. Хай згорить будинок, хай усі гроші заберуть, але, Кіру, ти мені збережи. Виведи по дахах, по підвалах, як хочеш, але збережи. Зрозуміло? Зрозумів, сказав Уно. Не йти б вам сьогодні. «Послухай, якщо я через три дні не повернуся, бери кіру і вези її до Сайви, до гікаючого лісу. Знаєш, де це?» «Так от, в гікаючому лісі знайдеш п'яний барліг. Хата така, стоїть недалеко від дороги. Запитаєш, покажуть. Тільки дивися, в кого питати. Там буде чоловік, ім'я його отець Кабані. Розкажеш йому все. Зрозумів?» «Зрозумів, а тільки краще вам не йти. Радий би, не можу, служба. Ну, дивись». Він дав легенького щигля хлопцю по носі й посміхнувся у відповідь на його незграбну усмішку. Унизу він вимовив коротку підбадьорливу промову перед слугами, вийшов за двері і знову опинився в темряві. За його спиною загриміли засуви. Покої принца за всіх часів охоронялися погано. Можливо, саме тому на арканарських принців ніхто ніколи не вчиняв жодного замаху. І особливо не цікавилися нинішнім принцом. Нікому на світі не потрібен був цей херлявий, блакитно-окий хлопчик, схожий на будь-кого, тільки не на свого батька. Хлопчик подобався Руматі. Виховання його було поставлене геть погано, і тому він був кмітливий, не жорстокий, терпіти не міг, треба думати інстинктивно до наребу, любив голосно співати різноманітних пісеньок, на слова цурена гратися корабликами. Ромата виписував для нього з метрополії книжки із картинками, розповідав про зоряне небо й одного разу назавжди підкорив хлопчика казкою про летючі кораблі. Для Ромати, який рідко стикався з дітьми, десятирічний принц був антиподом усіх суспільних верств цієї дикої країни. Саме з таких звичайних блакитнооких хлопчаків, однакових у всіх верствах, виростали потім і звірство, і невігластво, і покірність. А в них у дітях не було жодних слідів і задатків цієї гедоти. Іноді він думав, як було б чудово, якби з планети зникли всі люди старші за десять років. Принц уже спав. Ромата прийняв чергування. Постояв поруч зі змінним гвардійцем біля сплячого хлопчика, роблячи складні, обумовлені етикетом рухи оголеними мечами. Традиційно перевірив, чи всі вікна замкнені, чи всі няньки на місцях, чи у всіх покоях горять світильники. Повернувся до передпокою, зіграв зі змінним гвардійцем партію у кості і поцікавився, як ставиться шляхетний дон до того, що відбувається у місті. Шляхетний Дон, велемудрий чоловік, глибоко замислився і висловив припущення, що простий люд готується до святкування дня святого Міки. Залишившись на самоті, Румата присунув крісло до вікна, сів зручніше і почав дивитися на місто. Будинок принца стояв на пагорбі, і вдень місто звідси проглядалося аж до моря. Але зараз усе потонуло в темряві, тільки виднілися розкидані кубки вогнів. Де-неде на перехрестях стояли і чекали сигналу штурмовики зі смолоскипами. Місто спало або прикидалося сонним. Цікаво, чи передчували перечували жителі, що сьогодні вночі на них насувається щось жахливе, чи як велемудрий шляхетний дон теж вважали, що хтось готується до святкування Дня Святого Міки. «Двісті тисяч чоловіків та жінок» 200 тисяч ковалів, зброярів, різників, галантерейників, ювелірів, домашніх господарок, повійченців, міняйл, солдатів, волоцюг, вцілілих книжників крутилися зараз у задушливих ліжках, що просмерділи блощицями. Спали, кохалися, перераховували в голові прибутки, плакали, скреготали зубами від люті або від образи. 200 тисяч людей. Було в них щось спільне для прибульця із землі. Напевно те, що всі вони майже без винятків були ще не людьми в сучасному значенні слова, а заготовками, виливанками, котрих лише криваві віки історії обточать колись до стану насправді гордої і вільної людини. Вони були пасивні, жадібні і неймовірно фантастично-егоїстичні. Психологічно майже всі були рабами. Рабами віри, рабами собі подібних, рабами пристрастей, рабами користолюбства. І якщо волею долі хтось із них народжувався або ставав паном, він не знав, що робити зі своєю свободою. Він знову поспішав стати рабом. Рабом багатства, рабом протиприродних крайнощів, рабом розпусних друзів, рабом своїх рабів. Абсолютна більшість із них ні в чому не була винна. Вони були надто пасивні та надто неосвічені. Рабство їх ґрунтувалося на пасивності та невігластві, а пасивність і невігластво знову і знову породжували рабство. Якби вони всі були однакові, руки опустилися б і не було б на що сподіватися. Але вони були людьми. Носіями іскри розуму, і постійно то тут, то там спалахували і розгорялися в їхній товщі вогники неймовірно далекого та неминучого майбутнього, спалахували, незважаючи ні на що, незважаючи на всю їхню нікчемність, незважаючи на гніт, незважаючи на те, що їх затоптували чоботями, незважаючи на те, що вони не були потрібні нікому в цілому світі, і всі в цілому світі були проти них. Незважаючи на те, що в найкращому разі вони могли розраховувати на недолугу зневажливу жалість. Вони не знали, що майбутнє за них, що майбутнє без них неможливе. Вони не знали, що в цьому світі страшних привидів минулого вони є єдиною реальністю майбутнього, що вони фермент, вітамін у організмі суспільства. Знищить цей вітамін, і суспільство загниє, почнеться соціальна цинга. Ослабнуть м'язи, очі втратять властивість бачити, випадуть зуби. Жодна держава не може розвиватися без науки, її знищать сусіди. Без мистецтва та загальної культури держава втрачає здатність до самокритики починає заохочувати помилкові тенденції, що миті породжувати лицемірів і покидьків, пробуджує в громадянах споживацтво та самоупевненість і, врешті-решт, знову таке стає жертвою більш розсудливих сусідів. Можна скільки завгодно переслідувати грамотіїв, забороняти науки, нищити мистецтво – але рано чи пізно доводиться спохоплюватись і зі скреготом зубовним відкривати дорогу всьому, що так ненавидять владолюбні дурні невігласи. І як би не зневажали знання Сірії про владі, вони нічого не можуть вдіяти проти історичної об'єктивності, вони можуть лише пригальмувати, але не зупинити. Зневажаючи й боячись знання, вони все ж таки неминуче приходять до заухочення його для того, щоб утриматися. Рано чи пізно їм доводиться дозволяти університети, наукові товариства, створювати дослідницькі центри, обсерваторії, лабораторії, створювати кадри людей, думки і знання, людей, яких вони більше не контролюють, людей з геть іншою психологією, з іншими потребами. А ці люди не можуть існувати і тим більше функціонувати в колишній атмосфері низького користолюбства, кухонних інтересів, тупого самовдоволення і суто плотських потреб. Їм потрібна нова атмосфера, атмосфера загального та всеосяжного пізнання, пронизана творчою напругою. Їм потрібні письменники, художники, композитори і сірі перевладі змушені йти і на цю поступку. Того, хто пручається, буде зметено хитрішими суперниками у боротьбі за владу. Але той, хто йде на цю поступку, неминуче і парадоксально, проти своєї волі, риє таким чином собі могилу. Бо зростання рівня культури народу в усьому діапазоні, від природничих досліджень до здатності захоплюватися великою музикою, смертельне для неосвічених егоїстів і фанатиків. А потім приходить епоха гігантських соціальних потрясінь, що супроводжується небаченим раніше розвитком науки і пов'язаним з цим надшироким процесом інтелектуалізації суспільства. Епоха, коли сірість дає останні бої, котрі за жорстокістю повертають людство до середньовіччя, зазнає в цих боях поразки і вже в суспільстві вільному від класового гноблення зникає як реальна сила назавжди. Румата дивився на завмерле у темряві місто. Десь там у сморідній комірчині, скорчившись на жалюгідному ложі, палав у лихоманці понівечений отець Тарра. А брат Нанін сидів біля нього за кульгавим столиком, п'яний, веселий і злий, і закінчував свій трактат про чутки, з насолодою маскуючи заказенними періодами лютий глум над сірим життям. Десь там сліпо бродив у порожніх розкішних апартаментах гур творець з жахом відчуваючи, як незважаючи ні на що, з глибини його роздертої, розтоптаної душі виникають під натиском чогось невідомого і прориваються у свідомість яскраві світи, сповнені чудових людей і невідомих почуттів. І десь там невідомо як, корота в ніч надламаний, поставлений на коліна доктор Будах, зацькований, але живий. «Брати мої», – подумав Ромата, – «я ваш, митіло від вашого тіла». З величезною силою він раптом відчув, що ніякий він не бог, що долонями прикриває світляків розуму, а брат, який допомагає братові, син, який рятує батька. «Я вб'ю Дона Ребу». «За що? Він убиває моїх братів. Він не відає, що творить. Він вбиває майбутнє». Він не винен, він син свого віку. Тобто він не знає, що винен? Але чимало чого він не знає. Я знаю, що він винен. А що ти вчиниш з отцем Цупіком? Отець Цупік багато дав би, аби хтось убив Дона Реву. Мовчиш? Багатьох доведеться вбивати, чи не так? Не знаю. Можливо, і багатьох. Одного за одним. Усіх, хто підніме руку на майбутнє. Це вже було. Струїли, кидали саморобні бомби, і нічого не змінювалося. Ні, змінювалося. Так створювалася стратегія революції. Тобі не потрібно створювати стратегію революції, адже тобі хочеться просто вбити. Так хочеться. А ти вмієш? Вчора я вбив Дону Акану. Я знав, що вбиваю ще, коли йшов до неї з пером за вухом. І я шкодую лише, що вбив без користі. Тож мене вже майже навчили. «А це ж погано, це небезпечно. Пам'ятаєш Сергія Кожина, а Джорджа Ленні, а Сабіну Крюгер?» Румата провів долоною по вологому чолі. «Ось так думаєш, думаєш, думаєш, і зрештою вигадуєш порох». Він похопився і відкрив вікно. Купки вогнів у темному місті почали рухатися, розпалися і потяглися ланцюжками, з'являючись і зникаючи між невидимими будинками. Якийсь звук виник над містом, віддали небагато голоси виття. Спалихнули дві пожежі та осяяли сусідські дахи. Щось запалало в порту. Події розпочалися. Через кілька годин стане зрозуміло, що означає союз сірах і нічної армії, протиприродний альянс крамарів та грабіжників з великої дороги. Стане ясно, чого домагається Дон Реба і яку нову провокацію він замислив. Простіше кажучи, кого сьогодні ріжуть. Швидше за все почалася ніч довгих ножів, знищення сірого керівництва, що зарвалося, попутне винищення баронів, котрі знаходяться в місті, і найбільш незручних аристократів. Як там пампа, подумав він, аби тільки не спав, відіб'ється. Довершити думку йому не вдалося. У двері з несамовитим криком «Відчиніть, черговий відчиніть!» забарабанили кулаками. Ромата відкинув засуву. Увірвався напіводягнений сизий від жаху чоловік, схопив ромату за камзоли і завищав, тремтячи, де принц будах отруїв короля, і руканські шпигуни здійняли бунт у місті. Рятуйте принца. Це був міністр двору, людина недалека й украй віддана. Відштовхнувши румату, він кинувся до спальні принца, заверещали жінки, а в двері вже лізли, виставивши ржаві сокири, спітні ліпикасті штурмовики у сірих сорочках. Румата оголив мечі. «Назад», – холодно сказав він. За спини зі спальні долинув короткий задушений крик. «Погано», – подумав Румата. «Нічого не розумію». Він відскочив у куток і загородився столом. Штурмовики, важко дихаючи, заповнювали кімнату. Їх набралося 15 чоловік. Вперед проштовхався лейтенант у сірій затісній формі, клинок наголо. «Дон Румата...» запитав він, задихаючись. «Ви заарештовані! Віддайте мечі!» Румата образливо засміявся. «Візьміть!» – сказав він, зіркаючи на вікно. «Взяти його!» – гаркнув офіцер. П'ятнадцять вгодованих бовдурів з сокирами не дуже багато для людини, яка володіє прийомами бою, котрі стануть відомими тут лише через три століття. Натовп накотився і відкотився. На підлозі залишилося кілька сокир, двоє штурмовиків скоцюбилися і, дбайливо, притискаючи до животів вивихнуті руки, пролізли в задні ряди. Румата досконало володів вієловим захистом, коли перед нападниками з суцільною блискучою завісою крутиться сталь і здається неможливим прорватися через цю завісу. Штурмовики, віддихуючись, нерішуче переглядалися. Від них гостро тхнуло пивом та цибулею. Румата відсунув стіл і обережно пішов до вікна вздовж стіни. Хтось із задніх рядів кинув ніж, але схибив. Румата знову засміявся, поставив ногу на підвіконня і сказав «Сунетеся ще, рубатиму руки, ви мене знаєте». Вони його знали. Вони його дуже добре знали, і жоден з них не рушив з місця, незважаючи на лайку і понукання офіцера, який, утім, тримався теж в краю бачливо. Румата став на підвіконня, продовжуючи погрожувати мечами, і в ту ж хвилину з темряви, з двору в спину йому вдарив важкий спис. Удар був страшний. Він не пробив металопластову сорочку, але збив Румату з підвіконня і швергонув на підлогу. Мечів Румата не випустив, але користі від них уже не було ніякої. Вся зграя разом насіла на нього. Разом вони важили, напевно, більше тонни, але заважали один одному, і йому вдалося підвестися на ноги. Він ударив кулаком у чоїсь мокрі губи. Хтось по зайчому заверещав у нього під пахвою. Він бив і бив ліктями, кулаками, плечима. Давно він не почував себе так вільно, але не міг струсити їх із себе. З величезним зусиллям, тягнучи за собою купу тіл, він пішов до дверей, по дорозі нахиляючись, і віддираючи штурмовиків, що вчепилися в ноги. Потім він відчув болісний удар у плече і повалився на спину. Під ним билися придушені, але знову встав, завдаючи коротких на повну силу ударів, від яких штурмовики, розмахуючи руками і ногами, важко гепалися об стіни. Уже майнуло перед ним перекошене обличчя лейтенанта, що виставив перед собою розряджений арбалет. Але двері розчахнулися і назустріч йому полізли нові спітнілі морди. На нього накинули сітку, затягли на ногах мотузки і повалили. Він одразу перестав боронитися, заощаджуючи сили. Деякий час його копали чобутями, зосереджено, мовчки, задоволено хакаючи. Потім схопили за ноги та потягли. Коли його тягли повз відчинені двері спальні, він встиг побачити міністра двору, пришпиленого до стіни списом, і купу закривавлених простирадал на ліжку. То це заколот, подумав він, бідолашний хлопчик. Його потягли сходами, і тут він знепритомнів.